статі, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, роду і характеру занять, не передбачені цим законом, забороняються. Щодо прав бути обраним, тобто пасивного виборчого права, то виборчим законодавством воно розглядається по-різному. Так, народним депутатам України, можуть бути обраний громадянин України, який має право голосу. Не молодший 25 років на день виборів постійно проживає на території України не менш двох останніх років. Президентом України може бути обраний громадянин України не молодший 35 років на день виборів який має право голосу, проживає на території України не менше десяти, в тому числі п'яти останніх років, і володіє державною мовою. А депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті та обласної ради народних депутатів може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг певного віку має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної ради. Принцип рівного і прямого виборчого права означає, що громадяни України беруть участь у виборах народних депутатів на рівних засадах, Кожний виборець має тільки один голос і депутати обираються безпосередньо виборцями. Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за волевиявленням виборців не допускаються, а саме голосування відбувається у спеціально обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня у кабіні чи кімнаті для голосування може знаходитись тільки голосуючий. Принцип вільного і рівноправного висунення кандидатів передбачає, що всі громадяни України, які мають право голосу, право висувати кандидатів, вони можуть реалізувати це право як безпосередньо, так і через політичні партії та їх виборчі блоки і трудові колективи. Гласність і відкритість виборчого права означає, що завжди підготовка і проведення виборів депутатів здійснюється відкрито і гласно. Тобто виборчі комісії зобов'язані інформувати громадян про свій склад, місце знаходження та режим роботи, Утворення виборчих округів і дільниць, ознайомлювати їх із списками виборців, переліком та виборчими програмами кандидатів, партій і блоків, з правилами заповнення виборчих бюлетенів і підсумками голосування і виборів. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання – на засіданнях комісії мають право бути присутніми довірені особи кандидатів та представники від партій, виборчих блоків, зборів виборців, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій. Засоби масової інформації мають повне право висвітлювати хід підготовки і проведення виборів їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, що пов'язані з виборами. Рівність можливостей для цих кандидатів у проведенні виборчої кампанії як принцип виборчого права має розумітися так, що усім кандидатам з часу їх офіційної реєстрації надається можливість участі у виборчій кампанії на різних засадах вони мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України. У них рівні можливості щодо матеріально-технічного фінансового забезпечення